Målet med den her podcast er at give dig nogle redskaber og indsigter til hvordan du kan bruge din intuition og din kropsbevidsthed til at opnå større mental og kropslig balance. Så velkommen ind for. Det er dejligt at du lykker med. Velkommen til den første afsnit af min podcast. I dag vil jeg ikke tale om et særligt emne eller et lavpraktisk eksempel fra min praksis i klinikken. Men i dag vil jeg simpelthen tale om, hvem er jeg og hvorfor er det, at jeg laver den her podcast. Så lidt om mig og min baggrund. Jeg er selvfølgelig, som du har hørt i introen, uddannet inden for... Både psykologi og sundhed af min baggrund som terapeut, Men måske vi lige kan tale en lille smule mere om, hvem jeg er som person. Øhm, jeg tror, at det, som de fleste af mine venner og min nære familie vil sige om mig, det er, at jeg er omsorgsfuld og jeg er god at snakke med. Øhm, og det er sådan noget, der er gået igen gennem hele mit liv. Og hele den her interesse for at lytte og tale med andre og Hele psykologien den har altid interesseret mig. Jeg kan ikke huske, hvornår præcist jeg fik tanken, men allerede da jeg var barn, tænkte jeg, at jeg skulle læse psykologi, når jeg blev stor. Øhm, da jeg så var ung og kom på højskole, så blev jeg gjort opmærksom på hele det her aspekt, der hedder kroppen. Og jeg dykkede ned i det felt, som opstår mellem krop og bevidsthed. Og det var et fald, som gav så sindssygt god mening for mig, fordi at jeg i mit liv er løbet ind i både smerter øh, over længere perioder og psykiske udfordringer. Så det her med at arbejde med det psykologiske ud fra et kropsligt aspekt, det gav bare så god mening, fordi at den måde, som krop og psyke hænger sammen på, den her uadskillelige dualitet eller Enhed, som man måske nærmere skulle kalde det. Den rykkede bare noget helt andet end enten den medicinske, biologiske tilgang til både smerter og psykiske problemer. Men også den rent psykologiske, lad os tale tingene øh, i til at sige. Øh, så, øh, så det har jeg dyrket rigtig, rigtig meget siden øh, 2010. Og det har både været gennem mere sådan meditations- og yogapraksis, dans og bevægelse, men det har også været gennem længere uddannelse. Jeg startede med den her uddannelse som psykomotorisk terapeut, og både i løbet af uddannelsen og efter, så noget af det, som er dukket op fra andre, det er, at jeg har sådan en varme, intuitiv hænder, det der med, at jeg kan simpelthen mærke, hvor er det, andre menneskers spændinger sidder. Men også helt fysisk, nervesystems, psykologisk. Det her med, at jeg kan spejle andre mennesker og mærke det, der sker i andre. Øhm, helt konkret kan man sige sådan et eksempel, som at jeg sidder i en situation, hvor at der er en, der udfolder en problematik, og jeg begynder at få kvalme. Og lige da jeg begynder at mærke den her kvalme, så siger vedkommende, jeg begynder at få lidt kvalme. Så det her med, at jeg kan simpelthen jeg kan tune ind, og jeg kan mærke det, der sker i andre, og det er jo både sådan noget, som at vi bliver smittet af hinandens følelser, og jeg bliver ked af det, når nogen bliver ked af det, men også netop de her sådan fysiske sansninger, at mm, jeg kan mærke, at du har en spænding i dit solarplexus, før du selv bliver bevidst om det, og på den måde kan gå ind og understøtte det, som sker i dig, og hvordan du kan løse det, som ikke tjener dig, eller man skal sige så understøtte din undersøgelse af både den kropsbevidsthed, du har, og den intuition, du bringer med dig. Øhm, fra min egen praksis, som jeg så har kørt siden 2016, har jeg lært at træne øhm, det her med at gå ind og ud af det indfølende. Så det vil sige, at jeg tuner ikke ind på mennesker sådan, øh, så meget, som jeg har gjort for i tiden ubevidst. Jeg, jeg prøver at, at guide mig selv til at bruge det på en mere aktiv måde, det vil sige, at jeg tuner ikke ind på dig, medmindre du har et behov for, at jeg skal gøre det. Og øh, jeg, jeg kan til gengæld fintune så jeg kan mærke selv meget små ting. Og det betyder, at jeg i den her kropsbevidste indføling har trænet øh, det, hvad skal man sige, det finefølge, men også givet plads til min intuition, det vil sige, Selvom jeg har en lang uddannelse og også en, en kandidat inden for det psykologiske og sundhedsfremmende, så det, som i virkeligheden interesserer mig rigtig meget, det er det, som opstår før, vi begynder at tænke. Det, som er der, inden vi begynder at reflektere. Og så synes jeg jo, at det er jo fantastisk og vigtigt, at vi også reflekterer, og vi også sætter ord på, og vi også ligesom prøver at knytte an til, hvad handler det her om i mig. Men det med, at vi tillader den første indskydelse, vi tillader alt det, som vi ved helt intuitivt, det vi ved umiddelbart, før vi tænker, og det, som, som vi ligesom fornemmer, uden at skulle forholde os til det. det. Det, hvor vi bare ved, hvordan noget skal håndteres. Og så har vi alle sammen den her tendens til, at vi tænker over tingene, og nogle gange, desværre rigtig ofte, så tænker vi, ej, det passer ikke lige så godt, eller det kan man ikke. Men så hele det her intuitiv, det interesserer mig enormt meget, og det knytter rigtig meget an til kropsbevidstheden. Men hvor kropsbevidstheden er en forankring endnu, så er det intuitiv sådan ligesom noget, vi altid har med os og altid har haft med os. Øh, hvor bevidstheden er noget, vi ligesom kan træne os op til at have mere af eller mindre af. Øh, siden den her hvad skal man sige, praksis er startet for mig i 2016, hvor jeg begyndte at have klienter, så er der sket rigtig meget, udover at jeg sideløbende har taget en overbyggende uddannelse, så er jeg også dykket mere og mere ned i, hvad er det, jeg synes er interessant, og det som jeg er kommet frem til, og som jeg starter nu. Det er det her med, at jeg vil gerne tage det til nye højder, jeg vil gerne ud til flere mennesker og tale om, hvordan er det, vi bruger vores intuitioner, og hvordan kan vi bruge den her kropsbevidsthed, som... Der er, jo er rigtig mange, der dyrker på rigtig mange måder yogaen, meditationen, der er rigtig mange, der dykker ned i det her med at mærke ind. Men jeg synes, vi skal mere end at mærke ind. Vi skal også tillade det, som opstår før, vi sætter os ned og mærker. Så nu kaster jeg mig ud i den her nye platform, som er podcast, og jeg har også oprettet onlineforløb og tager også klienter ind via telefonisk konsultationer for simpelthen at få lov at, at hjælpe flere mennesker med at bruge det, som i virkeligheden alle allerede har, nemlig intuitionen og kroppen og bevidstheden om den. Så i den her podcast, der kommer jeg til, som jeg også sagde i introduktionen, at dykke ned i alt det her med det intuitive og det kropsbevidste, og det er emner, som opstår i min praksis, det som optager mig i mit arbejde, både sådan mere hvad skal man sige, nørdet teoretisk, men også alt det, som mine klienter kommer med, de problematikker, som jeg ser går igen, eller helt særlige cases, som jeg tænker, at du kan være øh, glad for at få gavn af at og, og, og lære om. Øhm, og helt konkret så handler det om, at jeg gerne vil tage alt den viden og erfaring, jeg har med mig, og så lære dig til at hvad skal man sige, blive i bedre kontakt med din intuition og opnå større kropsbevidsthed, sådan så at du kan bruge det som en slags guide i dit liv til at opnå større mental og balance. Og det er ligegyldigt, om du egentlig synes, at dit liv fungerer fint, om du døjer med svære smerter eller er psykisk udfordret, så handler det simpelthen om at være mere i kontakt med dig selv og det, som er rigtigt for dig vi lever i et samfund, hvor vi har rigtig mange rettesnøre, og rigtig mange normer, og det tror jeg er rigtig godt med, jeg synes det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har os selv med. Og det kan godt være en lille smule svært, når der hele tiden er kasser og systemer, vi skal passe ind i, så det her med sådan på daglig basis i sådan det lavpraktiske at få lov at tune ind på os selv, og tjekke ind, hvad er det egentlig, som er det rigtige for mig, og hvad vej skal jeg gå, og hvordan kan jeg opnå større kropslig og mental balance så jeg håber, du vil være med på rejsen. Det var lidt om mig, og hvad det er, det her det skal handle om. Jeg glæder mig rigtig meget til at kaste mig ud i det. Vi lyttes ved. Hej. Det var dagens afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så hop endelig over på iTunes og giv en 5-stjerne anmeldelse og del din oplevelse med din venner. Hvis du har lyst til at høre mere om mig og mit arbejde med mental og kropslig balance, så kom endelig og mere over på Instagram eller min hjemmeside wwwbody hvor du også kan læse mere om mine terapeutiske tilbud. Tak for i dag. Vi lyttes ved i næste afsnit.